За баганкою хворих чуттів і уяви Ці пута шовкових гнилих вервечок Він не в змозі розірвати Як не в змозі заснути чистим Безсновий сном Як не в змозі покохати щиро і безкорисливо Насамперед не беручи, а даючи. Либо ні все оте і є щастя Але тільки тоді, коли не пізнали іншого Примарного, позолоченого Від чого не сила відірватися яке подібно мані, що веде подорожнього в міцно тримає тебе в невидимих лабетах. Комп'ютер вимкнувся сам. Олег сидів розбитий, втомлений, звісивши крісла руки. Було неприємно, що Марія знає про його зраду і страшно її прозрінь. Страшно? Чим вона може йому зашкодити? Що зробити? А голова налилася жаром і почував у грудях тремтіння. Не знав, що тепер робити на службі. І несподівано знайшов рятунок. Подзвонив Тодосю Панасовичу. Той примчав наступного дня, перервавши лікування, і кинувся в битву. А в заповіднику довкола руїн собору вже стояв високий зелений паркан, а на вході стовбичили одягнені в захисну зелену-сіру форму мордаті молодики, і нікого за паркан не пускали. Туди заїжджали машини, стріміла жирафоподібна шия крана. З приїздом Тодося Панасовича Олег трохи заспокоївся. Тепер вся відповідальність на Тодосеві Панасовичу. Висохлий з блідим, аж жовтим чубом, білими розпушеними вусами дідок був міцний, стрімкий, наче сталева пружина, розумний і наївний. Дон Кіхот йому підметки не годиться. Підняв на ноги всіх, кого можна підняти, організував справжню облогу зеленого паркану. До Олега потроху співпрацював. Вертався спокій. Освячували перший камінь лівого притвору. Підняли старий, сунули вбік. Преподобний кропив кропилом. Він один побачив позолочений прямокутник, і на ньому фаланги пальця. Рука смикнулася, щоб дістати прямокутник, і опустилася. Заспівав густим басом по московськи і подав знак класти гранітний куб. Він ліг на старе місце, прикривши золотий прямокутник, сховавши навіки історичний слід народу, який жив на цих горбах. Преподобний зітхнув полегшено. І був мітинг, світський. Виступав міський голова, казав гарні, написані референтами слова, косував праворуч, де стояли верховний світський володар і його жона. Це їхнє бажання святили камінь такі попи і таким словом. Виступало ще кілька, і, коли вже мало скінчитися все, до мікрофона раптом ступив важкий крутоплечий чоловік Максим Гак. Дозвольте, і дістав з кишені аркуші. Оце в мене в руках постанова кабінету міністрів, що ні собор. Ні інші будівлі не мають бути віддані жодній конфесії, що в соборі має бути музей християнства. А що виходить? Знову, як і Захана, і після нам маститимуть мізки чужою оливою. Це ж наша святиня, святиня нашого народу, який запродують оце зараз. Мікрофон вимкнули. Максим зяпав ротом безголосно. Олегова душа зіщулилася в грудочку. Він не виступив. Хоч і запрошували, але він не схотів. Треба було гнутися в якийсь бік. То досі у Панасовичу слова не дали. Жага Проспілкові збори проходили рутинно, нудно, як і завжди. Я сидів на стільці під стіною. Навпроти мене, в передостанньому ряду, красиво закинувши ногу на ногу, сиділа старший бухгалтер Ліля, з якою ми отдавна перекидалися двозначними жартами. Ноги в лілі повні, обтягнуті модним чорним капроном, сукня не сягає колін. Чомусь процитувалося у пам'яті зрильського і хвилювалось над твоїм коліном лише тоненька суконька сама. І сама Ліля повненька туго збита, круголиця, з бутончиками, губами, чистим рум'яним обличчям, високою зачіскою. Я дивився на лілині коліна, на лілю, ми перестрілювалися очима. Після зборів я пішов не до центральних воріт, а спустився стежкою по церковні руїни до старого запущеного парку лісу. Стежка й далі спадала донизу, в просвіти між деревами проглядала ріка. Поперед мене йшла Ліля.